Розділ восьмий. Листа пише і Леді Темплін. От так, так видобула Леді Темплін. Вона відклала номер континентальної Дейлі Мейл і задивилася на сині середземноморські води. Гілочка жовтої мімози, що нависала прямо в неї над головою, ефектно обрамлювала просто такий чарівний портрет золотоволосої, блакитно-окої дами у пенюарі, який дуже їй пасував. У тому, що золотавість волосся, як і кров з молоком її шкіри, дечим завдячували косметиці, сумніватися не доводилося. Але голубінь очей була даром природи, і у свої 44 леді Темплін ще й досі могла вважатися красунею. Однак чарівність чарівністю, а ця пані, як виняток, зараз думала не про себе. Ну, тобто не про свою зовнішність. Її увагу поглинули серйозніші речі. Леді Темплін добре знали на рив'єрі, де її вечірки на віллі Маргеріт користувалися заслуженою популярністю. Вона була жінкою з неабияким досвідом, яка мала вже четвертого чоловіка. За першого пішла суто з необачності, а тому рідко коли згадувала про нього. Тому, що правда, вистачило такту сконати з похвальною оперативністю, а його вдовиця уклала шлюб із багатим фабрикантом гудзиків. Цей тож відійшов у вічність після трьох років подружнього життя. Подейкували, що в результаті веселої пиятики знерозливо да друзями. Відтак приспіла черга віконта темпліна, який забезпечив розалі надійне місце в тих високих сферах, куди їй так кортіло потрапити. Вона зберігла за собою титул, і коли вискочила заміж у четверте. Цього разу авантюрно, суто задля насолоди. Бо містер Чарльз Еванс, надзвичайно вродливий молодик, 27 років, затятий спортсмен і неябиякий життєлюб, за душею не мав ані пенні. Загалом Леді Темплін була вдоволена своїм приємним життям. Але час від часу у неї виникали невеличкі клопоти з фінансами. Фабрикант Гудзиків залишив своїй удові чималий статок. Але, як зазвичай казала леді Темплін, якби то не одне та друге, де одне було з націненням акцій у наслідок Великої війни, а друге – марнотратством покійного лорда Темпліна. Ні. Вона й досі залишалася цілком забезпеченою, але бути всього лише забезпеченою навряд чи могло влаштувати людину з темпераментом Розелі Темплін. А тому, прочитавши цього січневого ранку певну замітку в розділі новин, вона витріщила свої блакитні очі і видобула ухильне «от так-так». Крім неї, на балконі розташувалася тільки її дочка, високоповажна Ленокс Темплін. Донька на подобу Ленокс була для матері, наче більмо на отці, та здавалася старшою за свій вік, а її своєрідний сардонічний гумор, м'яко кажучи, бентежив. Люба, сказала їй леді Темплін, ти лише уяви. «Що там таке?» Дама взяла примірник Daily Mail, просягнула його дочці і збуджено тицнула вказівним пальцем в абзац, який так її зацікавив. Ленокс пробігла його очима без жодних проявів хвилювання, виказаного її матір'ю. «Той що?» – запитала вона. «Таке трапляється постійно». Старі сільські скопердяйки віддають Богу душу і залишають своїм скромним компаньонкам мільйонні статки. «Так, Люба, я знаю», – сказала на це її мати. І навіть насмілюся припустити, що ця спадщина і близько не така велика, як пишеться. Газети завжди роблять з усього сенсацію. Але навіть якщо це лише наполовину правда... «Тю!» – кинула Ленакс, «Її ж залишили не нам!» «Не зовсім так, Люба!» – заперечила Леді Темплін. «Оскільки ця дівчина Кетрін Грей. Вона, власне, моя кузина. Одна з вустерширських Греїв із Еджвордського Кодла. Моя рідна кузина, уявляєш?» «Ага!» – видобула донька. От я й подумала, якби це і нам примазатись до цього всього. Закінчила за неї Ленокс із тією косою посмішкою, яку мати ніколи не могла зрозуміти. «Ох, Люба!» – тільки й сказала та з ледь чутною ноткою докору. Власне, дуже м'якою, оскільки Розелі Темплін звикла до дончиної відвертості, а також до того, що іменувала її недоречною манерою висловлюватися. «Я подумала», – почала спочатку леді Темплін, знову насупивши свої майстерно підмальовані брови. «Чи не? О, доброго ранку, пупсику! Що, дорогенький, зібрався пограти в теніс? Ну і молодець!» Попсик приязно всміхнувся на таке звернення і, недбало кинувши, «Ну й шикарний у тебе вигляд у цій персиковій штуці!» Проплив повз них і далі, вниз по сходах. «Солоденький!» – тільки й видобула леді Темплін, проводжаючи ніжним поглядом чоловіка. «Так, то про що це я? А!» І знов налаштувалася на діловий лад. Я подумала, ох, заради Бога, та народжуй нарешті, ти повторила це вже тричі. Ну і от, Люба, повела далі її мати, я подумала, що з мого боку було б люб'язно написати дорогій Кетрін і запросити до нас на відвідини. Вона ж, бо, звісно, не має жодних зв'язків у світському товаристві. І для неї ж виявиться зручніше, якщо її введе туди хтось із рідні. І їй добре, і нам непогано. І скільки ти сподіваєшся, видоїти з неї? запитала Ленокс. Матір з докором поглянула на доньку і пробурмотіла. Нам, звісно, треба буде дійти певної згоди в питанні фінансів. Якби ж то не одне та друге. «Тут війна, а тут твій бідолашний батько, а тепер іще й пупсик», – докинула Ленокс. «Він бо, коли завгодно, не дешеве задоволення». «Наскільки я пригадую, вона була славною дівчиною», – промимрила Леді Темплін, гнучи свою лінію. «Тиха, ніколи не пнулася наперед, не красуня і не серцеїдка». «Тож на пупсика не зазіхатиме?» – ставила Ленокс. Леді Темплін кинула на неї протестний погляд. «Пупсик би ніколи!» – почала вона. «Звісно!» – погодилася донька. «Я теж так думаю. Він з біса добре знає, чи хліб та ще й з маслом їсть!» «Люба!» – дорікнула матір. «Ну і вульгарна у тебе манера висловлюватися!» Вибачай, кинула Ленокс. Леді Темплін підібрала свій пенюар, примірник Дейлі Мейл, косметичку і кілька розрізнених листів. Я негайно напишу дорогій Кетрін і нагадаю їй про старі добрі часи в Еджворті. І, випромінюючи очима ціла спрямованість, пройшла в будинок. На відміну від місіс Гарфілд, писала вона, наче дихала. Без найменшої заминки чи паузи її перо заповнило чотири аркуші, і кореспондентка, перечитавши отриманий опус, не виявила потреби змінити словечка. Кетрін отримала цього листа на ранок після прибуття в Лондон. Учитувалась вона між рядків чи ні – це інша річ» але кинула його в сумочку і поспішила на зустріч, призначену їй адвокатами місіс Гарфілд. Їхня контора, одна з найстаріших у місті, була розміщена на лінкольн Інфілдс, і після кількохвилинної затримки відвідувачку провели в кабінет старшого партнера, люб'язного літнього джентельмена з проникливими блакитними очима і якоюсь батьківською манерою спілкуватися. Хвилин двадцять, поговоривши з ним про заповіт місіс Гарфілд і пов'язані з ним юридичні формальності, Кетрін, зрештою, показала баристеру листа місіс Семюел. «Гадаю, мені краще ознайомити вас із ось цим», – сказала вона, «хоча це й досить таки сміховинно». Той прочитав його з ледь помітною посмішкою. «Вельми незграбна спроба, міс грей! Підозрюю, мені навряд чи треба вам пояснювати, що ці люди не мають ані найменшого права на спадщину, а якщо вони спробують опротестувати заповіт, жоден суд не підтримає їхніх претензій». Я так і думала. Людська природа не завжди відзначається мудрістю. На місці місіс Семюл Гарфілд я був би радше схильний апелювати до вашої щедрості. Це і є одна з тих речей, які я воліла б обговорити з вами. Мені б хотілося, щоб цим людям відійшла певна сума. Це зовсім не обов'язково. Я знаю». Але вони сприймуть такий крок не у тому дусі, на який ви сподіваєтесь. Найвірогідніше, у ньому вбачатимуть спробу відкупитися від них, хоча й не відмовляться від пропонованого із цієї причини. Я розумію, і цьому нічим не зарадити. Я порадив вам, міс Грей, відмовитися від цієї ідеї. Кетрін похитала головою. — Я знаю, що ви цілком маєте рацію, але мені все ж хотілося б, щоб це було зроблено. — Вони вхоплять ваші гроші обома руками, а після цього лише сильніше поливатимуть вас помиями. — Що ж, — сказала Кетрін, — нехай, коли їм це подобається. Кожен тішиться як може. Вони ж, бо зрештою, єдина рідня місіс Гарфілд. І хоча ці люди цуралися родичатися з нею і не звертали на ту жодної уваги за життя, мені здається несправедливим залишити їх ні з чим». Попри всю непоступливість адвоката, вона наполягла на своєму і невдовзі вийшла на Лондонській вулиці зі спокійною впевненістю, що їй можна вільно витрачати гроші і будувати які завгодно плани на майбутнє. І її першим кроком став візит до ательє, уславленої модистки. Там клієнтку зустріла Струнка, немолода француженка, Схожа на замріяну герцогиню. І Кетрін не без деякої наївності промовила. «Якщо дозволите, я хотіла б віддатися у ваші руки. Усе своє життя я була дуже бідною, і тому нічого не тямлю в одязі. А от тепер мені перепали всякі такі гроші, і хотілося б дуже добре вдягтися з такої нагоди». Француженка була заворожена. Вона ж бо мала натуру художниці, яку встигла травмувати цього ранку одна аргентинська відвідувачка, королева м'ясного ринку, що настирно обирала саме ті моделі, які найменше пасували до її яскравої вроди. Майстриня зміряла Кетрін проникливим, наметеним поглядом своїх розумних очей. Так, звісно, матиму за приємність. У мадмуазель дуже гарна фігура, яку найвигідніше підкреслять прості лінії. А ще на вигляд вона трес-англес, дуже англійська. Дехто образився б, якби я так сказала, але не мадмуазель. Красива англійка, який стиль може бути чарівнішим. Манери замріяної герцогині раптом були відкладені на потім, і мадам заходилася викрикувати розпорядження цілому штату манекенниць. Клотільд, віржені, худко-дівчатка, світло-сірий костюм і вечірнє плаття, осіннє зітхання, Марсель, дитино, мімозового кольору костюмчик із скрипдешиною. Марсель, Клотільд і Віржені, зізнуджено з неважливим виглядом, повільно походжали по колу, вихиляючись і похитуючи стегнами, в освяченому часом стилі манекенниць. А її світлість стояла поруч Кетрін, роблячи позначки в невеличкому записнику. «Чудовий вибір, мадмоазель. у вас неабиякий смак». «Так, справді». Мадмуазель годі шукати кращого, ніж ці костюмчики, якщо вона, підозрюю, збирається на рев'єру ще цієї зими. — Покажіть мені знову вечірню сукню, — попросила клієнтка, — ту, рожевувато-лілову. З'явилася віржині, яка повільно закружляла. — Вона найгарніша з усього, — сказала Кетрін. Розглядаючи вишукані складки тканини, що відливали то мальвовим, то сірим, то блакитним. Як ви її назвали? Осіннє зітхання. Так-так, це і справді сукня саме для мадмоазель. Щось у цих словах озвалося до Кетрін легким почуттям смутку, коли та вийшла за тельє Осіннє зітхання. Це і справді сукня саме для мадмоазель. Осінь. Так, це була її осінь. А весни літа вона ніколи не знала і уже не зазнає. Того, що втрачене, їй більш повік не віднайти повторно. Років, які тривали в рабстві у Сент-Мері-Мід, а життя тим часом проходило повз. Я ідіотка. Гримнула на себе Кетрін, ідіотка, чого мені не вистачає, та місяць тому я почувалася щасливішою, ніж тепер. І дістала із сумочки листа Леді Темплін, якого отримала зранку. Міс Грей була далеко не до репа, вона не гірше за інших збагнула всі нюанси послання, а причина, з якої його авторка зненацька виявила родинні почуття до давно забутої козини, не залишилися поза її увагою. Не ради задоволення, а задля зиску, заманулося леді Темплін товариства дорогої козини. Що ж, а чом би і ні? Зрештою, вигода буде взаємною. Поїду, сказала вона собі. Кетрін саме йшла по Пікаділлі і завернула до агенції Кука, щоб вирішити це питання просто зараз і тут. Їй довелося кілька хвилин зачекати. Чоловік, із яким був зайнятий касир, теж планував поїздку на рив'єру. У неї склалося враження, що туди зібрався заледве не кожен. Ну і гаразд. От і вона вперше в житті робитиме те саме, що й люди. Чоловік перед нею різко розвернувся, і та пройшла на його місце. Вона сформулювала свій запит касиру, але її розум тим часом був наполовину зайнятий іншим. Обличчя того чоловіка воно здалося їй туманно знайомим. Де ж вона бачила його раніше? І раптом згадала... Вранці у готелі Савойя на виході з її номера. Вони зіштовхнулися в коридорі. Хм, досить таки дивний збіг обставин, що вона стикається з ним уже вдруге за день. Збентежившись, і то сама не знаючи чому, жінка озирнулася через плече. Той чоловік стояв у дверях і дивився на неї. Кетрін продер мороз. З'явилося нав'язливе відчуття трагедії, навислої небезпеки. А відтак вона струснула з себе це враження силою свого звичайного здорового глузду і зосередила всю увагу на тому, що говорив їй касир. Розділ дев'ятий. Відхилена пропозиція. Дерек не нечасто давав роздратуванню брати над собою гору. Основною рисою його вдачі була безтурботна байдужість, яка не раз вельми прислужилася йому в скрутних обставинах. Тож навіть тепер не встиг він вийти із квартири Мірей, як уже охолов. Бо саме холодний розум і був зараз потрібен. Обставини, у яких чоловік тепер опинився, здавалися скрутнішими за всі попередні, а тут іще й постали непередбачувані труднощі, з якими той поки не знав, як упоратись. Він неквапливо простував уперед, глибоко занурений у роздуми. Його чоло покрили зморшки, а та легка, безжурна манера, яка йому так пасувала – Безслідно зникла. У голові зринали різні варіанти. Про Дерека Кеттерінга цілком можна сказати, що той був не таким дурним, як здавався. Він бачив кілька можливих шляхів розв'язання проблеми, а надто один. А якщо й відсахнувся від нього, то тільки на мить. Крайні негаразди потребують крайніх засобів. Він бо правильно оцінив свого тестя. Війна між Руфусом Ван Олдіном і Дереком Кетерінгом могла скінчитися лише з одним результатом. І майбутній лорд про себе, на чим світ стоїть, кляв гроші та ще владу, яку ті дають. Він подався вгору по Сент-Джейм-Стріт, перетнув Пікаділлі і побрів у напрямку одноіменної площі. Проходячи повз офіс агенції Томас Кук і сини, сповільнив крок. Однак усе ж прямував далі і досі прокручуючи в голові ситуацію. А врешті коротко кивнув і різко розвернувся. Так різко, що зіштовхнувся з кількома перехожими, що йшли слід за ним, і почвалав у зворотньому напрямку. Цього разу він не проминув контору Кука, а зайшов усередину. Там було порівняно малолюдно, і його обслужили одразу. Наступного тижня я хочу поїхати в Ніццу. Не поінформуєте мене про деталі? Якого числа, сер? Чотирнадцятого. Яким потягом туди найкраще дістатися? Що ж найкраще, це, звісно... Так званим блакитним. Тоді ви уникнете стомливої тяганини на митниці в кале. Клієнт кивнув. Він сам не гірше все це знав. Чотирнадцятого. Пробурмотів касир. Це зовсім скоро. Тож на блакитний потяг майже ніколи не буває квитків. Перевірте, а раптом знайдеться поличка. Попросив Дерек. «Ну, а якщо ні?» І залишив речення незакінченим, а на його обличчі проступила дивна посмішка. Касир на кілька хвилин кудись зник, а відтак повернувся. «Усе гаразд, цер, Залишилося ще три місця. Я зарезервую для вас одне з них. На яке прізвище?» «Пайвет», – відказав той. І залишив адресу своєї квартири на Джермін-стріт. Касир кивнув, усе занотував, увічливо побажав Дереку гарного дня і приділив свою увагу наступному в черзі. «Я хочу поїхати до Ніци, чотирнадцятого. Це не туди ходить блакитний потяг?» Кетерінг різко озирнувся. «Ну і збіг!» «Воістину дивовижний!» Йому згадалися власні примхливі слова до Мірей. «Портрет сіроокої леді. Я навряд чи коли зустрінуся з нею знову». Але саме з нею тепер і зустрівся. Ба навіть більше. Вона зібралася поїхати на рив'єру того ж дня, що й він сам. По тілу миттю пробіг дрож. Чоловік був по-своєму марновірний. Він бо напівжартома кинув тоді, що ця жінка може принести йому нещастя. А раптом, раптом ці слова справдяться. Дерек стояв у дверях і дивився на неї, доки та розмовляла з касиром. Цього разу пам'ять не підвела його. Леді, леді у повному сенсі слова. Не першої молодості, небозна яка красуня. Та щось у ній таки було. Ті сірі очі, які чого доброго можуть побачити зайве. Виходячи на вулицю, він усвідомив, що у певному сенсі боїться її. З'явилося відчуття якоїсь приреченості. Повернувшись додому на Джермін-стріт, чоловік покликав слугу. «Візьміть цей чек, пайвете, і зайдіть в агенцію Кука на Пікаділлі». Там на ваше прізвище зарезервований квиток. Сплатіть за нього і принесіть мені. Гаразд сер. І пальвит залишив його. А Дерек підійшов до журнального столика і узяв із нього пачку листів до болі знайомого штибу. Рахунки на більші та менші суми. І всі як один потребували термінового погашення. Тон їхніх вимог наразі залишався вічливим. Але Кеттерінг знав, як швидко це може змінитися. Варто лише певним новинам стати надбанням громадськості. Він невесело плюхнувся у велике, обтягнуте шкірою крісло. У борговій ямі. От, де він опинився? Так, у вовчій ямі і перспективи вибратися з неї здавалися вельми примарними. Тактовно кашлянувши, з'явився пайвет. — До вас, джентльмен, сер, майор Найтон. Найтон кажете. Дерек, випроставшись, насупився і раптом насторожився, а відтак неголосно промовив, ледь не сам до себе. — Хм, Найтон, і звідки ж це вітер повіяв? «Сер, то мені просити його?» Той кивнув, а коли гість зайшов до кімнати, на нього чекав люб'язний привітний господар. «Як мило, що ви зазирнули!» – видобув Дерек. Візитер нервувався, і проникливий погляд аристократа одразу вловив це. Доручення, із яким прибув секретар, було йому явно не до смаку. Він ледь не механічно реагував на спроби господаря зав'язати салонну розмову. Відмовився чого-небудь випити. І, як на те пішло, його манери стали навіть скутішими, ніж раніше. І Кетерінг удав, наче нарешті це помітив. Ну, весело промовив він, і чого ж мій любий тестенько хоче від мене? Ви ж бо прийшли у його справі, я так розумію. Найтон не посміхнувся у відповідь. Так, прийшов, нерішуче видобув він. Хоча волів би, щоб містер Ванолдін обрав когось іншого. Дерек глузливо звів брови, вдаючи збентеження. Невже все аж настільки погано? «Я не такий, уже й тонкошкірий, запевняю вас, Найтоне». «Ні», – сказав той, – «але тут?» І замовк. Дерек проникливо глянув на нього. «Ну ж, бо сміливіше!» – доброзичливо заохотив він співрозмовника. «Я розумію, що доручення мого любого тестенька не завжди бувають приємними». Найтон прокашлявся. І суто офіційним тоном, із якого силкувався прогнати ніяковість, видав. «Містер Ван Олдін прислав мене зробити вам певну пропозицію». «Пропозицію?» На якусь мить Дерек виказав свій подив. Позаяк перші Шнайтонові слова стали зовсім не тими, на які той очікував. Він запропонував гостеві цигарку – Закурив сам і знову плюхнувся в крісло. То, кажете, пропозицію? Звучить досить таки цікаво. Мені продовжувати? Так, прошу. І вибачте за моє здивування. Просто в мене таке враження, що мій любий тестенько дав слабину після наших вранішніх теревенів. А це якось не в'яжеться із сильними людьми, Наполеонами фінансів і таке інше, і вказує, хм, так, гадаю, вказує на те, що його позиції не такі неприступні, як він собі уявляв. Найтон увічливо вислухав цей невимушений іронічний монолог, але на його безпристрасному обличчі не відбилося жодних емоцій. Дочекавшись, доки Дерек закінчить, він тихо промовив. Я викладу її якомога коротше. Слухаю вас. Секретар не дивився на свого візаві, а його голос звучав грубовато і по-діловому. Суть справи така. Як вам відомо, місіс Кеттерінг збирається подати на розлучення. І якщо ви не чинитимете цьому перешкод, то отримаєте сто тисяч у день набуття постановою чинності. Дерек, який саме запалював цигарку, так і застиг із сірником у руці. Сто тисяч, різко кинув він, доларів, фунтів. Щонайменше хвилини зодві панувала мертва тиша. Кетерінг, насупивши чоло, міскував сто тисяч фунтів. Це означало, що він зможе й далі утримувати мірей і вести своє приємне, безтурботне життя. А ще виходило, Ванолдін щось знав тесть був не з тих, хто платить просто так. Дерек підвівся і став біля каміна. А в разі моєї відмови від його щедрої пропозиції, з холодною, іронічною вічливістю поцікавився він. Найтон зробив вибачливий жест. «Запевняю вас, містере Кеттерінгу», – щирим тоном видобув він, «що я вкрай неохоче прибув сюди з таким посланням». «Усе гаразд», – кивнув той. Не гнітіть себе, це не ваша провина. А все ж, я поставив вам запитання, тож дозвольте дати на нього відповідь. Співрозмовник також підвівся і проказав навіть більш неохоче, ніж щойно. У разі вашої відмови від цієї пропозиції, містер Ван Олдін доручив мені без недомовок пояснити, що він збирається довести вас до зубожіння. От і все. Кетерінг підняв брови, але не розгубив свого безжурного, грайливого тону. О такої, озвався він. Гадаю, йому це до снаги. Я, поза сумнівом, навряд чи зможу довго опиратися мільйонщику-американцю. Сто тисяч. Якщо збираєшся когось підкупити, украй важливо підійти до цього ґрунтовно. А якби я сказав, що за двісті вчиню, як він хоче, і що б ви тоді робили? Передав би ваші слова містеру Ванолдіну, холодно відрізав Найтон. Це і є ваша відповідь? Ні, хоч як це кумедно, мовив Дерек. Повертайтеся до мого тестя і скажіть, щоб він пішов до біса зі своїми хабарями. Я ясно висловився. Куди вже ясніше? запевнив його Найтон. А відтак, повагавшись, зашарівся і додав. І, якщо дозволите зауважити, містере Кетерінгу, я радий чути, що ви відповіли саме так. Дерек промовчав. А коли гість вийшов із кімнати, він іще хвилинку-другу щось обдумував. Врешті його густа скривила дивна посмішка. «Значить, так тому й бути», – прошепотів він.